Valentia simplea da andren gaizerraitea Bat gaizerra nahi badu oro bardin sartzea Isilladin nahi nuke jalako den guzia Damu gaitzik emazteak harie eman ditia Emazteik ez telekuian ez takusak plazerik Ez gizona ez etxia behin shahurik Etxian den gauza oro izkierreglaturik Parabizuian ahienuke emazterik ez palik Doia nesta gau hainederez kaineder Nola emaztia gizonaren petik buluz korrirek Besoziak sabalduri dago errendaturik Gizon horrek dagiela harsas nahi du Jo bale sadardo hasere gorputzaren erditik Ain guruiako oboro ezlarrake gaiztirik emasten favore entzun dugu etcheparek aspaldian idatzi eta bordak hautaturik Ibon rodriguez ahotzean entzun genuen lehen disko batean, lehen disko liburu batean, jakin bau, eta gero Ibonek berak aurten garazi Nabas akordeo bilariarekin zuzen enbilkeen diskoare plazatu du, zuzenen grabatuta arteako ermita eliza batean. Guk baiunarako bidea hartu dugu, eta trenaren geltokitik urbil, Gure zainda itxaro borda. Arratzaldeon, itxaro? Arratzaldeon, patxi eta entzulegu zeak? Ze berri, baionatik? Ah, baionan fresko da, ba, mainan ezta euririk, eta, eta egu berriko festat, auspakizun, eta gehiagik eria horietara turbilzen ari gira. Euskeraren egunaren kari, harigara saio hau egiten, baionara urbildu gara, baina baionan, Baduzue liburu eder bat ere ikusteko aukera egunotan. Bai, badu uh, hilabete bat hor dela eta iranen du irakusketak uztarilaren uh, hameka arte. Eta hor dugu uh, linguae, bazkonon primitiae, euskarazko uh, uh, lehen liburua. Ikusgai, halako berina blindatu baten gibelan hatik, hunkiezin nahiz eta hunkigarri den. Eta eh, idazle batek, etxepareren eh, izkuntza berean idazten duen idazle batek, zer sentitu du hori bere iriburuan ikustean eta ikusi ahal izatean? Ba, lehen lehen aldia eta Euskal Museo horat sartu uh, uh, nahizelarik eta aizbarekin nintzen, eta halako emozionean bibatek batek Egan behar dut, uh, Parisen bizin nintzelarik saiatun nintzela uh, liburua ikusten, eh, Biblioteka Nazionalean, Baina nolaenuen diploma edo ikerle eh, paperik ordanenuen ez eh, ditaten utzi baina hemen bai emozione on bida da eh, gero agitzen gida ere hain txikia izatez eh beti eh, eh, liburu formatuan ezagutzen dugu ta eh, ikusten dugu hemen txiki buruzko bat dela eh, baina biziki kie dejada bai Biziki ederra, eh, aspaldi idazi eta imprimatua, euskaraz plasaratu zen eh, lehen eh, euskarazko liburua, zorkuntza izan zen, gerostik, eh, hainbat argitalpen, hainbat edizio kritiko, eh, hainbat abesti ere, eh, dira aurko letrekin, zuk eh, nola izi, i, bizi izan duzu, idazle eta irakuzle bezala, etxepareren eh, lingua basko primitiae hau. Bale, lehen aldea erakurinu uste dut, zen beh, duela berroita hamar bat urte, e, nera huere euskaraz ber ikasten harinin zelarik, e, eskuratzen e, gure etxeko altxorak alduginuena, e, frantzes eskolan sartu hor duko, eta beraz, e, bai, e, herri-gagiaz -herri itzaidan beti, ikustea, zen euritara ino, e, antzekoak ziren, Duela bosteun uzteko euskara ipagaldikoa. Uztetut euskara horoko gehan. Eta gaur egungoa ere. E, ortografia aldaketak entzen baza e, uste dut alako kontinuon bat badela orduko euskararen eta gaurkoaren artean. Eta bai, ezinbestekoa zen txeparearen bahetik pasatzea idazle izan nahi nuen une haietan bai. Eta, egun, e, bai honan e, bere liburuaren kari, hainbat, e, ekitaldi eta, eta bizitaldi antolatu dira, hori bera nola bizi zanduzu? Berro egin tamar urte beranduago, zango dugu. Bai, da, e, uste dut, o, liburu hori egon dela pixka bat e, e, ez ezaguna luzaz, eta orain alako eksplozio bat edo bat bada, jakin e, nahi haumbi bat, kuriositate handi bat eta aurten eta bereziki azken 2 uh, hilabete hauetan, badira kongresuak uh, badira erakusketak badira bisitagiriatuak eta badira kontzertuak datorren larun batean biltsukon justuki, uh, Ibon Erege eta Garazi Navas, ukanen ditugu eta abenduaren 19an hori uh, izan den danse ri ensemble uh, ere uh, beginatetze Etxeparen, tekstu mitiko eta kultu horiek plazaratzeko, kantatzeko eta sozializatzeko ne hori batean. Etxepare gaur egun bizi bada, bizi da etxepare ikastetxea bezela, etxepare institutua Hai, ere badugu, institutua, daimat bai. etxepare karrika egongo dira han emeka, bai. e, uste duzu, Euskal Herriak aski baloratzen duela e, idazle eta zorzaile hau, bere garaiko hau? Eh, uste dut baietze, eh? bai. Eganutan bezala luzaz, egon da baztertua ere. Eh, oien arten, eh, ailean de oien art, hama eh, zazpiaren mendeko idazle eh, burgez edo aristokataren eh, gutxiestea ukantzuen, eta gero eh, pentsatu zen, komentatuak komentatu zen ere, Bere bertsoak ezzirela perfektoak errimak ez zituela onnak eta bak eta bak eta geda e, e, beinat e, oiak zabal eta aurelako lanen ondotik ari girela e, etxe pare ber deskubritzeneta eta deskubritzen ere e, erenaziientko eta e, sortzaile e, distillatsu bat zela azkenean. Eh? inprimeriaren teknikaz jakinean harremanak bazituela ere bordeleko hauzitegietan eh, parlamentuan eta eh, lako, dena deskubritzen ari gira itxepareren eh, inguruan eta uste utogek eh, emaiten diola, halako distira bat eta diztira hori onda idazle batentzat entzat bere ziki bere ondare postumeaz gozatzeko. Uste da, mila laureunda larogei garren urte inguruan e, sortu sortuzela, zarazketan, bai, e, bai. Bor, e, ergarai e, eskualdean, garazitik gertu. Bai. E, uste bai. da ere, ba, e, zenbait urte beranduago, E, hil zela, baina ez dago ziurtapen askorik Baik. badakigu e, karzelan egona zela, atxiloturik Baik. Eta, Baik. eta beste kontu batzuk ere ateratzen ari dira baina zure hauztes nola e, pasa beharko liztatzeke etxepareren berri bere zorkuntzaren berri eta nola irakurri gaur egun magure e, lehen idazlein primatua eta lehen kantuen egile hori Uzaud, garai garaibakotxak baduela etxepareren uh, uh, olehkien eta tekstuen uh, irakurketa berezia. Uh, tenboran, gaizki egina izan bada, orain, ari ira, hainbat likutatik uh, etxepare ikertzen. Hora, kontekstu, historia kontekstutik, uh, izkuntzatik, uh, orduko tekniken... Uh, uh, bara tekniken hortarik uh, uh, ere gaurko uh, ikuspegitik uh, feminismotik uh, baina uh, uste jakin behar dela ere zein den gure lekua eta zein den etxepareren lekua ez dugu uh, anakronismorik edo egiteko e, egi eskubiderik holako uh, tekstu baten aintzinean egia da uh, Itzila e, e, idazle feminista, etzen idazle e, sozialista, etzen hautahua baina bazuen bere, hori da. Bere garaiko idazlea zen eta eta ja da bere biografiareko fisiki gauza guti dakidu la. Ez gira segur ger ez arrasketan e, sortu zela. Badakigu garazta jazela, badakigu Nafarroako konkista betean bizizela, apesa izan zela, berandu behar bada, berandua apestu zela, eh, berandua eta apestu zela hori eh, badakigu bere biografia, tib. zenta badu eh, kopla soktabat, justuki mosen berena jakin bahu horretan, eh, nun bere biografia kantak emaiten e dizkidun, Badakigu ere uh, apez gisa oso ongi kontsideratua izan zela ere, bai honako uh, bai apespiku utegitik eta, eta orduan uh, iruñaraino eratzen baitzen apespiku gen uh, uh, influenzia. Hore guztiak badakigu, enan, uh, gauza fragmentak toak dira, gauza zatikakoak dira, eta uh, badalako misterio bat etxepararen inguruan, eta misterio hori asko gustatzen zaigu neurgi batean misterio horrekin eta askotan ohartu gabe edo kontulatu gabe ere kantatu ditugu ba jalgia di plasara bezalako kontrapas hori edo, baiz, baiz. edo beste testu batzuk eta askotan e, literaturak eta idazleak eta sorkuntzak ba herritarren belarrira edo aura heltzen direnean hori da lorpenik hondiena nais eta veas, bada es ya aquí, eh, nork idatzia noiz idatzia eta eta sei kontekstutan baina etcheparekin e, alegin hori eginda zuko aipatu duzu boskorri bai. taldea sekulako disko bai. disko bai. egin zuela e, mose bernat bai. etchepare e, gaur egun ere abia taldeak Mai. bai, bai, e, bai, bai, bai. irukoteak bai, bai, bai. bai, bai. bai, bai. maite dirinera ere aldugu maitsu dirin eta, eta, bai. eta berrikiago leteke kantu mordo bat etchepare rap egautu zuen duela Hori da, eta Ibonek non bueno, Ibon, le eskutik. Hori da, eta du, Ibon e, Rodriguezek ere inditu kantuazuk. Ustezu aski e, moldatu dela bere bere sorkuntza edo zerbait botatzen faltan orain dizuk. Ezazu er, uste du dena, dena kantu, kantatua izan dela eta garai bakotsak eh hemen ate hartu duela e, e, egokiena zitzaiona Egia da, azken hamarkada uh, hauetan, pixka bat bat zerzen dugula doktrina e, kristauaren zati hori, e, gehiago amorosen uh, artiko historioreak eta euskararen uh, inguruko uh, kantuak ditugu uh, baliatzen, baina egia da hartzen bada judizio generala, uh, olerki, do poema edo bertso, distolpiko, katastrofista. E, genial bat dela azken zinean, oso luzea eta horrekin e, e, filmamat egiten alkoholitekela zenta etxepareren e, bertsogintza ez dakita eski azpaginagatzen den hori, baina irudiz betea da irudik asikoak dira bibliakoak edo edo em, emazte eta gizonen arteko hagemanak e, joratzen ditu hori ere e, oksitanek Okitanoek eta berandoago italiarek hain, hain garatuko zuten emodio kohtearen inguruko irud, irudiak dira, baina irudiz betea da eta eta placer bat da egia da kantari batentzat pentsatzen dut nien naiz kantaria, baina pentsatzen dut irudi horiek gorputz ematea ahots ematea eta egmoa ematea eta hoegatik behar bada egsa da ere etxeparedenkoplakk musikan ematea ba etxepar une batez albora utzi baina ez e, literatura eta idazkuntza eta e, baionan hiriberean ba Itxaro Borda izeneko idazlearekin egiten dugu topo e, aspaldi idazten hasia e, eta e, maiatz e, aldizkariaren eskutik eta bere poema eta nobelen eskutik ba plasara jalgia ino gehiagotan nola gogorazi dituzu itxaro zure lenda bisiko urteaek idazkuntzan eta literaturarea hurbiltzen. Aus du garaietikoak zirela eh? e, betiko gogoratzen dut destu batetik eh, ateratzen banint bezala eh, ni hasi nintzen garaian etzegoen eez, eh? Orain, orainko garaaiei konparatuz E, Bakari ginuen e, e, hegia astekaria, euskararen ikasteko, Haizigharbiaren hiztegia eta han hemenka e, doiduia ure tzen genituen e, eman dezagun e, zaiz arbitoriaren bat, edo txilardegiren noa bat. Bar horiek ziren gu gure, gure altzoak dena egia da. E, liburu horiek eta balea bideore guzernik e, e, emozione ondirekin eta maitasun handirekin gogoratzen ditu dala. Eta mila behazien ondala arogitabian, ozailean, plaza ratu lehen maiatz aldizkaria. Bai, e, bai. Beharbada itxaroren lehen plaza izan zen hori? Ez, ni hasin entzenea uh, piskabal uh, lehen txago sorti bat urtelehenago Hegi aztekarian hasi nintzen idazten, eta oituraz erraiten dut, hegi astekariak egin minduela idazle. E, e, egun karietan, orduan hasi nintzen, oraindik indik egiten dut, eguneroko e, kronikarekin berrian. Gana edut, harri luze bat dela hori duzia egiaren eta berria, berriaren artean. Eta bi, e, bi egun kariak hor, hor, hor dira, gero maiatzen, Egia da, plaza zabalago bat uh, ideki genuela, jolizentxe zagaterakin batera, eta uste dut uh, perrogoi bat idazle bildu bilduginela, batzuk ezagunak ginen gadanik, beste batzuk ezagunak egingo zirenak, eta hori, laborategi bat bezala. Ipagaldean txekulan uh, izan etzena halako plaza bat uh, idazten zenaren uh, publikatzeko, eta Euskaregi osoan, zuertez aldionetan, e, hidatziko. Aldizkari bat, gurea, esaten zuen maiatz aldizkariaren bai. lehen lenda biziko zenbaki horrek, gauza bai. batzu denetarik Euskaraz lantuak, gure literatura. Hup. Literatura zertarako, gure sendimenduak ez diten bakarri pasa, baina bizi ditzagun. Maitasuna, lana, tristesia eta mendiak, esperantza eta gau baten soriona. Euskaraz. Mm -hmm. Gureak euskaraz direlakoan. Literatura guretako. Ez gauza hilbatzu. Ikaz, ikarketa ozez arakoak eta errautzez bete erakustokietarakoak. Literatura bizirako. Gaur ere ber gauza, adilazuko zenukete, itxaro? Bai, uste dut, baiet, uste dut. E, proklamia horrek segitzen duela. Eta idazterat plantatzen den idazle horak. Euskaraz eta behar badabesteizkuntzuetan ere gauzabera da. Ideia horiek edo pentsamendu edo gogo eta horiek bituela buruan. Zenta, novela baten idazte erat plantatzen denak, badaki lan luzea izanen dela eta behar duela eh, horako eh, akuiluzizta positibo bat aintzina joateko bai da. Uste dut uh, hori ez dela aldatzen. Eta lehen plaza horretatik, maiat aldizkari horretatik, handik bi urtera argitaratu zenuen batetik Bizitza nola badoan, maia zen bertan, bai, eta Basilika bai. novela ere bai, zuza argitagetxean. Bai. bai, bai, bai e, e, e, bizitza nola badoan, e, zen e, maia zaintzineko poemen bilduma bat bezala, e, lizen txezagetak beti, eraiten e, e, e, e, zidan, liburu klasiko bat zela, klasikotasunez. Betzea, baina bakanean sua zuena. Gero basilikea bai, hoge, novela zen, susan, susako li, lehen liburuetarik bat. E, bai, hori, hori ere, e, mugi, mugi, ar, horrek ere mugiarazi zituen baztehak e, ipagaldean bai. Et. Eta hori indik ere, batzuetan, e, hori daintzen du da lai duditzen bai. Eta nola baita esatearren, e, e, go Euskal Herrian argitaratzen zuen e, aldizkiari baten e, aterpean, plazaratu, eta, ratu, bai. eta e, behar da itxaro borda ere Euskal Herri osora egin zuen ezagunago. Bai, hori bai, nahiz, eta hasean entzan, horre, bos pasei uktelenago, zeruko argian idazten. Horre, ustu dutila betan behin edo banolalako Artikulu edo bertsoak publikatzen ituen. Beraz ogeri eh, askizite eh, edatunuen, idekin nuen ene, ene mehkatua hego ere eta hego aldeko euskara moldea ikasi behagarekin ere bai, eh? Mm -hmm. Zabalkun beha egiten zen geografikoki eta linguistikokit ere bai, eh? Eta egualdekoek ere, eta idazle laguneak, eta irakurleek bai, Euskara bai, ikasiko zuten zurekin ere. Bai, bai, bai, bai, espero dut, baiet, halako konbindentzia bat bizi izan dugula, eh, berro, azken berregoi urte hauetan irakurleen eta eta nire artean, bai. Gero egan behar dut, eh, eh, egoaldean publikatzen ere, justu zenbait urteleenago, eh, John Kazenabere urtzea, eh, ustela sailean, zutazam horoskita olako liburuzkekin. Ne batean bidea ideki, ideki ziguna. E, ikusten dut, zurza argitaletxaren kolekzio zahar horretan, e, miadeazion da laro eta anfetamina izan zen lehen zemakia, Saber Montoya gatera zuena, e, baina e, bi urte beranduago, eta zurea izan zen amargarren liburua, e, liburua osoki e, plazara duen lehen emakumea zara, hori ere literatura eta generoa garaaiortan laurgeigarrena hamarkadan ez ziren asko izanen baina nola bizi izan zen Ba uste dut oh, ere uh, destu batean ginela. <risa> Euskal Munduaren uh, kolorea gizonezkoa zen etaeta eta, eta gehien bat Apezen apeena uh, notableena ere zen ipagaldean eta hegoaldean hegoaldean gainerat uh, Frankismo betean bizi, bizi ziren, irurgoita amabost urte arte, Franko bizi zen. Eta beraz, uste dut, ez tubula irudikatzen ahal, jorko egoera ikusiz, nol, zen nolakoak ziren gara iaiek. Eta, eta, ya da, e, berditu eta ipatu, Arantxau eta Bizkaia, Tere iraztortza, Laura Mintegi, Amaia Lasa, Eta ni ez ginen asko ere, uste dut, esku bateko, e, behaz, behaz, bos behatzekin aski ginen gure gure lejoak kontatzeko. Eta orain e, ikusitaz, ze, ze loraldia dagoen, e, sinetxe zina bezala, bezala da. Eta gara jartan, patu hitusun Arantza, Laura, e, Amaia eta oien arteko, ezagutza eta... Eta tratua bazen, edo e, liburutatik baizik esen duten elkarren berri. Ez, ez e, e, liburuak e, liburuetarik baginuen elkarren berri, baina nere e, tratu pertsonara eta fizikoa ere bazegoen, eh? e, bereziki e, e, bena honaldikoekin, eta iraztozat laura mintegirekin, goituko e, diradiak e, nola egiten genituen, usta, bigarren kurikaren E, halako kultur, e, mintzaldi, e, maheninguruak antolatzen e, zizkiguten, e, euskalegiko bost ziriburuetan, jadanik, okdukotz, eta e, emakumea eta literatura, emaztea eta literatura gaiak inoen johatzen. Uztut, orduan hasi gine ere, gauzak e, pausatzen, E, emazte gisa emazte idazde gisa euskal emazte idazde gisa ere bai eta gerora ezagutu ditugu zure poema liburuak narrazioak, mm -hmm. novelak ere bai, eh, asko eta, eta denboran eh, Luaroan, Kronika kantzerkia ere sortu duzu pastoralak egin dituzu, eh, emakumeak idazle saiakera eh, egin zenuen txerttoan ere eh, lagoigarrena mm. markada hortan. Eh, nola bizi izan duzu zure sorkuntza guzti hau eta dar duzu egun ere eh, eh, idazteari ekiteko. Uste dut uh, gainera lanean ari nintzen? postari, postan, eta eta bakarrik bizi nintzen enidea labarekin beraz. E, ez takit nondik atera izan dudan beti denbora e, diburuak e, osatzeko, eta e, e, beti da e, iduritzen zaitz beti mirakuelu bat izan dela. Mirakuelu bat izan dela, mirakuelu berbara kolektibo bat ere, e, janber dut e, ez dara e, Euskal, euskaldun askok bezala, e, sartzu dutala ere e, Euskal e, mugimenduetan nire eskua eta bereziki kastolaren inguruan. Hori e, da, jakin jakingabe e, e, nun eta nola, e, atzeman denbora idazteko, baina badakit idazteak beti bizierazin hauela. Eta bizirik badin banaiz, bada idazteari esker da bizirik egan nahi dut... Ez bakarrik fisikoki, intelektualki eta hagemanetan munduarekin eta jendekin bai idazteari eskerri izan da. Eta berro da hortan atzemaiten dut nik indarra segitzeko. Eta plazer hori idazteko, plazera euskara biziarazteko, eh, eramateko euskara puta hori jator eta puta hori niko etxarte kantatzen duen bezala, kantatuko lukean bezala, ez euskarari buruzari baina. Uh, hori orraino uh, betzeak ez dituen uh, pentsamenden leku eta eraino eramateko indagorien nikgatzen naiten du na. kolektibotasun intimo hortan. Polita esaten eta adirazten duzun hori, eta e, idasteak e, bizitzarako ematen dizun e, indarra eta gogoa eta ilusioa. E, Murgildu gaitezen e, une batez e, adibidez nobeletan, eta zehazki ba, bain nahi nuke mintzatu edo mintzatu arasi e, sortu zenuen amaia espeldoi e, pertsonaia mm. ja, horretaz. E, Zuberoan zaude une horretan, E, ezagutzen duzu ango e, gaz e, odiaren kontrako mugimendua eta burritzen zaizu edo tutzen zaizu hori e, plazaratzea novela batean baina ikerlari edo edo alako detektive emakume batekin. Nola sortzen da e, horrelako ideia bat? Bakean utzi arte idazteko e, mila behaz irun da E, Degar nahi du, bi urtere hasi nuela idazketa. Siberua dat, e, etzorik ginelarik, ainararekin, alabarekin, deskubritu ginoen e, lehenik eskualde rural bat, ni e, parisetik heldu nintzen orduan, e, eta e, gatazka bat, ere bai, gatazka, orain erranginezake, ekologiko bat e, gasodiak zeharkatzen zuen suberoa, e, Eh, Parterik parte, gero uh, zaraitzun behera joateko nafaroa arat, eh, eta baziren uh, aurkariak, eta baziren uh, biztambena proiektuaren aldekoak, eta interesan interesa eukarnik, eta dokumento asko asko bildu nituen, eta parte hartu noen ere hainbat eta hainbat uh, ekipta aldi eta manifestatietan, eta harin nintzen gogo, eta nola eh, parte katu, Azken orteotan, txiberuan bizi izan dena. Txampoko e, begi batetik ikusita. Eta nola, et egin eta banuen petidanik, e, e, ukan nun gustu ala, novela beltzekin, eta detektive novelekin, nola txandler, eta bar, eta bar. Eta, e, bai, zergatik ez, egin e, sortu pertsonaia bat, amaia espeldoi, e, espeldoiko bukatako <laughs> margarita, horren e, e, alaban E, ikertzeko eta eta ikertzeko eta ere denbora berean e, ze gertatu zegertatu zen,zen haia espeldoi za guien usstez memorandum bat bezala da hogeita e, ha ama urteez Euskalegian e, gertatu diren e, gauza hon eta txaen e, ohimen zegenda e, bat bezala da. eta hola atera zen haia espeldoi Uh, Baina lotura bat ere badu amaia espeldoiak gotzon garatek eh, sortu zuen uh, uh, bidakt izeneko detektibarekin. Eh, uh, uh, loturak badira haintzineko eh, novela beldz egileen eta amaia espeldoien artean. Maite ditut beti loturak eta ariak nik. Ploturak beti dira garrantzituak, eta bai. e, amaia espeldoi sortu zenuenean, eta lehen bakean utzi arte novela hori aurkeztu zenuenean, aipatu zenuen bai. e, basenuela asmoa, amaia espeldoi batetik bestera e, bidaiatzen bai. jartzea, edo ikertzen jartzea, eta Euskal Herriko Txoko eta toki Bernietan, eta aipatu zenuen gainera lau nobela novela basenituela e, buruan edo egiteko asmoz, eta abiatu zinen, da eh, handikutsira, bizi izan munduan plazatu zenuen, baina lauboz baino gehiago izan dira, eta eta urte gehiago ere, bai. Bai, hirua markadako abentura bat izan da, tartean beste novela batzu, eta beste poema bildumak, eta baga um, ari di, plazaratu ditudara denbora berean. E, sei novela dira Susan, eta e, historio Bazper historio pagastar bat ere bada. E, zonbait maiatzen agitaratuak eta beste zonbait hainbat e, literatur aldizkaritan ere agertzen direnak e, Bretainian, Katalonian, e, eta beste bakoitza bere itzulpenarekin. Baina beti amaia ezpeldoi da e, detektibu rural, pro, proletarioa eta lesbiana. E, pertsonaia e, e bat, distiratzua baina euskal, euskal Hegiaren, dela, placer eta minak e, e, jogatzen dituena eta horien memoria bilakatzen dena denboraren buruan eta e, amaia espeldoi bere lagun joana garraldarekin e, joan zen deskantzu arteko bai e, Eta zertan da, egun, amai espeldoi, baduzu bere berririk? E, azken aldean ikusi nuen e, irati gain horietan, or, eta horbaiz e, eta eta e, idupi dartean, esterentzudi dartean, uste dut ongi, ongi bizi direla, amodiotan otan, e, amai espeldoi eta joan agarralda. Uztu bakean utzi behar ditugula. Ah, bakean, utzi arte izan zen eh, lehen da biziko eh, novela eta bakean, utziko ditugu beraz. Eta, itxaro bai. borda, eh, bai honan, egunero idazten eta sortzen eta zer moduz bizidan? E, ganezake ongi bizina izela. E, ez dut plenitzekurik. Kusten dut denek badituztela kamisetak orain eh, txarrak enduta ondo e, nik ere horiek bezala eganen dut. Ara, txarraken dut da ongi, eh, beti dazten, beti eh, eh, aintzina joateko gogoarekin, eta uste dut dela importantea. E, Durangoko asokaren atarian gaude, liburu parrasta bat eh, sortzen dira, diskoak ere beste toki batzuetan baino gehiago behar bada, Euskarri ezberdinetan, baina liburu batek eman digu atentzioa. Kultura eta ezkultura. Eta berrian, irakurrita, esaten eh, du, Bernardo Atxaga idazleari, jubilazio aktiboan egon da, laureun eta bat euroko pentsioa daokio. Jubilioa hasio osoan egonen balitz, saspirun da, baliz, sorzi, jasoko lituzke. Mikel Martínez aktoreak, inoiz baja negon gabe eta langabesiari kobratu gabe sekula, laureun eurorekin egin bardu hilabetea, eman aldirik espadauka. Duela hogei urte kobratzen zuen, Kopuru bera, kobratzen du gaur egun klara badiola aktoreak. Eta dani fanko, fano marraskilariarentzat, gastu bat da durangoko asoka. Poltzikoak agintzen duelako non, nola eta zenbat agertuko den ara. Zure elkarrizketatu zaituzte kultura eta ezkultura bai. izeneko liburu honetan. Seintu dira zure bizipenak sortzaile bezala itxaro? Hende bizipena, behar bada, e, e, kulturatik eta xorkuntzatik bizi, zehazki bizi izan diren aldean, ez berdina da, zentanik langile bizitza bat eraman dut, ez da langile bizitza haumbia ere izan, baina e, bizi, bizi bidea niretzat eta alabarantzat ateratzeko modukoa izan da, eta nigerreteta bat badut ez handia, bainan eh uh, uh, bisitza um, didana eta eta in en, idazle lanekin eh uh, uh, ongi bisi bainan bizi naiz uh, bizi naiz bai diruaz soberak eskatzuk ate bai, hori bainan da uh, uh, idaz, idaztea afizio gisa eh, pratikatu dutelako eta ofizio bat banuelako eta nola, nola ikuste dituzu ofiziokideak eta kulturgileak eta hori ere badazuen bat elkartzen zaretenean ala zoilik fikzioaz da literaturaren ederraz mintzo zarete edo literaturaren zakagaz berdin, berdin <laughs> bye bye. Be, ez gira Bakizo eta euskaldunak ez gira gutxitan baizik diruaz mintzo eh? hori Hoge... E, kulturaz eta liburu hori, uste dut, eksepzione bat dela eta, eta e, gure bizimo duen, ifrentzua ikusteko balio duela. E, eta, bai, guaz gira, gutxitan bintzo gira diruaz. E, eta askutan ere, e, ordainketa uzten dugu e, ordainduko digunaren, digunaren eskutan, eh, Eh, hori hori bada eta ez gira osartzen diruaz hitze gure bizi moduen e, balio ideko ekonomiko eta hori gustu pizke bat tabu dela gure artean eta tabu hortasongi baliatzen da e, e, kulturaz e, hasten den sistema hori. E, Egieran adoz, e, gogueta interesgarria hori ere, eta kulturgintza gintza bera e, euskaren inguruko sorkuntza, literatura, nola ikusten dituzu egun? Haneko ikusten ditut bizi bizian. Bizi biziak bire da e, badela nahikunde asko, berriak egiteko e, justuki e, Euskarrako e, kultur gintza hori horain Iritxeazten dekuetaratera amateko. Bai? E, falta dena da, egiazki, borondate politiko bat, eta hori diotun mugaren bialdeetan, uh, kulturaz, bizi, diren, uh, genden, eta sortzaileen uh, uh, susten Sustengatzeko. Hori hori falta da egiazki bai. Mainan bestela bai, bizi dizia, orizinaltasuna, musika mailan eman dezagun, literaturan ere um, ara, badira alako tximpakta batzu, pindak batzu, um, bizik interes direnak. Hene gustuko. Eta orain, e, Euskaraen egunean eta Durangoko asokaren e, e, bespereak diren hauetan, e, engosene guke, aholkuren bat, edo zer irakurtzen arizaren eta zer e, gomendatzen duzun, edo zer eskuratu Ez duzun eta gogoa duzun, edo zer ikusteko edo entzuteko irrikaz ari zaren? Entzuteko, uste dut, euskal musikanik bere izketarik gabe entzuten dudala, beraz, nolaz, egun bat pasatuko dudan durangon, da musikaren eskalderat joango naizela, Zinema uh, mailan uh, atzo ikusi dut karmele, gustatu zait, eta hemen bai honan uh, igurik ditugu uh, jone uh, sometimes, edo so, jone batzuetan zuetan, uh, aroberia, uh, eta hainbat filma uh, tatu zen hiru hilabete horietan ikusten alko ditu gara. Eta literaturan uh, jadanik uh, baditu tirakuriak uh, beste zerbait eta azken batean eta Arinaiz Galzen or, eta Eider Rodríguezen uh, ipuimildu maan. Ez dakit horiek aholkatzuko nituzkenaz, baina uh, egaite eh, noelari gauza interiuzgahiak badirela diburu horiek uh, nituen gogoan. Eta, uste du, eh, ikerketa batek egin duela eh, frantzese zen, eh, baina irakurtzeak on abil eta eder egiten gaituela, hala golema batekin uh, uh, durangorra joaitea uh, ez da debalde izanen. Ez da debalde eta hortaz e eh, mintzatu nahiko nuke bederen eh, ertzainak eh, taldearen eh, afera ezagutuko eh, zuk bai. ere. Bai, hainbat entzunut, eh, hainbat kantu eder idatziak dituzunzuk eh, taldearendako eta bai. gero iaia ia himno edo eh, kantu ezagun hit eh, bilakatu direnak E, berriki dugu ertzeinak taldeak, e, sortu zenetik, hau da mi abeazion da larogeita e, sortu zen, larogeita lauan e, plasatu zuen e, lehen dizkoa, zuke e, lehen liburuak plasatu zenituen urte berean. Gerora e, utzi zuten, baina beraien dizkoak argitaratzen, e, E, jarreitu izan dira e, Euskarri berrietan viniloetan eta ere badaude egune eskuragai, e, Spotify, YouTube eta lako iTunes eta Apple Music eta lakoetan ere badaude, baina beraiek dute e, hortik e, sozik jaso sekula e, royalti gisa nola bizi du e, sortzaile batek alako epaiba, epaiketa bat eta lako giro bat Baxot, uh, talde haundi eta mitiko horientzat uh, arazo lagibat dela. Eh? E, musika egindute, musika egiteko, bainan ere bizibidea urratzeko. Eta ikustea uh, sistemak guziak irabazi duera beraiek uh, salbu, hori uste dut uh, aski garratza uh, edo garazki uh, zen edo bizitzen dutela ertzainak taldekoek Eta e, horre, bada zerregina e, justizia e, e, eginda din. Eh? Eta ez bakarrik ertzainaken e, e, gai hortan. Segur naiz hainbat, eta hainbat kantari eta musikari e, egoera berean direla. Eta gainerat, aipatzen nuen hori, eh? nolaz ez giren hausartzen, giterat, edo gure kontratu ez edo, gure lan egiteko baldintzez, eta ez gira usartzen beraz, badira beti horretaz bariatzen diren. Gure isiltasunaz bariatzen diren, akustut hau dure lordek egaiten zuen ez gaitu gure isiltasunak salbatuko, eta kaso honetan egia da. Ba, mila esker, itxaro borda, E, mila esker e, kasu egin gure elkarrizketa honetan parte hartzeagatik Mugaldeko taberna itxiko dugu aurki gu ere mm -hmm. Durangora ja honen gara e, lagunak bisitatu e, idazleen liburuak e, eskuetan hartu irakurri e, agian e, kontzeruren bat edo diskoren bat e, bezapean eta irakurketan eta bestelakoetan elkartuko gara berriz ere Bai, hara da, mire esker zuri uh, patxi, eta, eta mire esker entzule guzia, eh, beren pazientzia gatik, ene, ene predikulu zehau jasanik. Eta ba, ikusten gira durangon, biztan dena. Hori da, emazten favore beti ere. ati Zaini <tos> eta bi minituero erri-mina izeneko kantu honen egilea, letrak bederen, itxaro borda bera da, kantue derra. Ertzaina aktaldeak ametz perfabrikatuak diskoan plazaratu zuena mila bederatzen da laro dag misgaia baldu Et cetera esta la uno il telefono tutto sulla eta bere taldeak pakean utzi arte berzio ederra egin zuen Bilboko kafean zukian. Guztiok unkitzeko modukoa eta are gehiago ertzainaken epaiketaren azte berean. Unkitu, sentitu eta kantatu genuen. Jaso gartena jaso data Ez da inora honi denen zat Hino gezdu maitea askatasuna Naiz talerde din eskuarte! That's it, I'll go back again. Ya llega, y los Eta gaurko zaioa etxepareren kantua emazten favore entzunez hasi dugu. Ibon, RG eta Garazi Nabasek grabatutako zuzen enbilkeen abestiarekin. Eta gure sintoniarekin bukatuko dugu. Ziberrut, Ziberrutaren basa jaitap honekin. <totipen> etxepare eta itxaro borda elkartu ditugu gaur lugaldeko tabernan, arestik atera dizkie poteak eta denok entzun eta gozatu ditugu beraien erranak, idatziak, abestiak eta beste. Euskalaen egunean jalgi gaitezen plazara. Egunero, une oro eta aldarrikatu ditzagun Euskaldun bezala ditugun eskubideak, ez gutxiago eta ez gehiago. Euskeraz bizi nahi duen herri bat bada hemen, herria izan nahi duen eremu bat bada hemen, eta horregatik euskararen alde euskaraz egin dezake bakoitzak nahi duen oro Batzuutan ordainduta, Beste batutan, debalde. balde. Eta hoizan da gaurko, 2000 eta hogeita bosteko abenduaren iruko, Euskararen nazioarteko eguneko, Mugaldeko Taberna Irratzaioa, podcasta, e irrati emankizuna, saioa edo zola nahi duzuena. Izan untza, eta bizi libre,